Și vezi ci cercetează via aceasta pe care a sedit o dreapta ta și o desvărșește pe ea. Sí. Vrepson, exoranul care-i da, care apise, care pse, dinambelon, tafti, <speaking> in a feet of for oh you your buyer you have blundered by your own right hand and please you are people Să nu țin toți fața ta de la sluga ta, să vadă săracii și să se veselească. Pistola către vrei a Sfântului Apostol, Pavel, te Aduceți-vă, dar aminte, mai întâi de zilele în care, după ce ați fost luminați, ați răbdat în luptă grea de suferințe, uneori fiind defăimați cu ocările și cu necazurile îndurate, alteori suferind împreună, cu cei ce treceau prin unele ca acestea. Prin S -a -s -a. că ați avut milă de cei nechei. Iar răpinia a venitului vostru ați primit-o cu bucurie. Vine știind că voi aveți o mai bună și stator dinică afară. Nu le pădați doar încrederea voastră, care are mare răsplată. Voi aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați făcut voia Lui Dumnezeu, să dobândeți făgăduință, pentru că mai este puțin timp, prea puțin și celă ce are să vină va veni și nu va până târzi mi Iar dreptul din credință Vă fi vău. Re-nice, l în ce te pot între. Sunt prea fericite, Părinte Patriar. Pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Marcu. Binevestitorul Sfântului Slăvitului și întotdeaunaudatului Apostol și Evanghelist Marcu, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multe. Replinirea Evangheliei iubitului său fiu, a Domnului nostru Isus Hristos. Să-mi fie mie după cuvântul vostru, fericită, părinte patriar. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Angeli della mar, cui tira. Să domnul, domnul, oricine voiește să vină după mine, să se lepe de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mierea. Căci cine va voi? să-și viața și -o va pierde. Iar cine își va pierde viața sa pentru mine, și pentru Evanghelie, același o va mântui. Căci ce folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă își pierde sufletul?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 Grăiesc cu Sunt unii din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea părația lui Dumnezeu. Venind într-o putere. că bine vesti Finție voastre, în autorități pe cu viasple, cu cerceni părinții, din Coscă din cease. Cuvântul de învățătură, astăzi va fi mesajul sancității sale, Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului, care va fi citit de către în alfințitul arhiepiscopul Grigoriei de de Atira și Marea Britanie. Acest mesaj va fi citit în prima parte și în ultima parte în limba greacă, iar apoi va fi conținutul său va fi tradus în limba română, sau va fi citit deja tradus în limba română. În alt simțitul vigorie care este păstor al ortodoxilor Grecii din Marea Britanie a venit cu multă bucurie și dorim să îi dăm cuvântul, să-l ascultăm cu multă atenție, iar Nalpreasfințitul Arhiepiscop Ciprian al buzeului și Vranței va citi versiunea română. Macariotate, arhiepiscop Arhiepiscope Bucureștiu, Μητροπολίτα Ουγγροβλαχίας και Πατριάρχα της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ρουμανίας, εν Χριστώ το Θεό λέει αγαπητέ και περιπόσιτε αδελφέ και σε λειτουργεί τη Σιμόν Μετριότητος, Κύριε Δανιήλ, την ημετέραν σεβασμίαν μακαριότητα αδελφικός εν Κυρίω κατασπασόμενη υπερήδιστα προ ο υπερχριστού και τις αμωμήτου αυτού πίστεως μαρτυρικός θάνατος υπήρξεν εξ δια την Αγίαν ημών εκκλησίαν αιτία και αποδόσεως σεβασμού εις τον μαρτυρήσαντα αντιστοιχούσεις εις την αποδειδωμένην αυτό παρά του Κυρίου τιμήν δουλούντος εμφαντικός ότυπας όσαν ομολογήσει εν εμειέμπρος θεν των ανθρώπων και ο Υιός του ανθρώπου ομολογήσει εν αυτό εμπρόσθεν των αγγέλων του Θεού, ειτίαυτη τιμή λέει αν ενορίς καθηρώθη όπως αποδιδότε κατέτος ιστού μάρτυρας του Χριστού, ο δομάρτυρις τόσον η εν δομάρτυριο του αγίου ηρομάρτυρος Πολυκάρπου Επισκόπου Μήρης σας δομένη επιστολή πληροφορούσα περί της συνάξεως των χριστιανών κατά την ημέρα του μαρτυρίου του Αγίου και του σκοπού αυτής «Εν θα ως δυνατόν ημήν συναγωμένης και χαρά παρέξει ο Κύριος επιτελήν πει, του μαρτυρίου αυτού ημέραν γενέθλιον είστε την των προηθρικότων μνήμην και των μελών τον, τον άσκησήντε και ετοιμασίαν» όσον και εν το μαρτυρίο του Αγίου Ιερομάρτυρος γυνατίου του Θεοφόρου κοινοποίησης της ημέρας και του χρόνου του μαρτυρικού αυτού θανάτου είναι κατά των καιρών του μαρτυρίου συναγώμενοι κοινωνόμεν του αθλητή και γενναίου μάρτυρη Χριστού. Παρτάστα, παρτάστα. Prea fericite Părinte Daniel, Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Ungrovlachiei, al Munteniei și Dobrogei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Autocefale a României, iubit frate în Hristos și coliturghisitor al smereniei noastre, pe cinstita voastră preafericire vă îmbrățișăm frățește în Domnul, adresându-ne prin această scrisoare cu bucurie. Moartea martirică pentru Hristos și pentru neprihănita credință în El a reprezentat pentru Sfânta noastră Biserică, dintr-un început, un motiv de cinste și de respect față de Cel care mărturisește, făcând trimitere la cinstea oferită Lui de Domnul, care sublinează că oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor și Fiul omului va mărturisi pentru el înaintea Îngerilor lui Dumnezeu. Foarte devreme s-a consacrat ca această cinstire să fie conferită martirilor lui Hristos în fiecare an, după cum mărturisește o scrisoare păstrată în martiriul Sfântului Sfințit Mucenic Policarp, Episcopul Smirnei, care oferă informații despre întrunirea creștinilor din ziua martiriului Sfântului și scopul acesteia, pentru ca Domnul să ne dăruiască nouă celor ce cu veselie și bucurie ne-am întâlnit, să săvârșim după putință ziua martiriului său spre pomenirea celor pătimite și spre exersarea și pregătirea celor viitoare, precum și comunicarea zilei și a anului morții mucenicești, din martiriul Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, pentru ca, cităm întruniți fiind în vremea martirului, să facem cunoscut pe atletul și mucenicul curajos al lui Hristos. Urmând acestei tradiții, toți părinții purtători de Dumnezeu i-au îndemnat pe credincioși să-i cinstească pe martiri. Deoarece, după cum amintește arătătorul celor cerește, Marele Vasile, în cuvântul său la Sfinții 40 de Mucenici care au mărturisit în Sebastia, că cinstirea date celor buni este o dovadă a dragostei noastre față de stăpânul tuturor. Și iarăși, fiindcă adevărata cinstirea martirilor îi face pe cei ce cinstesc vredniști de cinstea Mucenicilor, după cuvintele acelui Mare Părinte, fericește deci cu toată inima pe cel care a suferit mucenicia, ca să fii și tu, prin voință, mucenic și să pleci din această lume învrednicit de aceleași răsplăți ca și mucenicii, fără prigoane, fără foc și fără bicuirii. Și dacă cinstirea celor care din dragoste și-au jertfit viața pentru credința fierbinte în Hristos, și pentru adevărata dragoste față de el, reprezintă recunoștința datorată de biserică celor ce au împurpurat veșmântul ei prin cinstitele lor și au îmbogățit-o cu moaștele lor izvoritoare de har. recunoștința datorată celor care, mai înainte de martiriu, au săvârșit binefacere în multe chipuri și au dat spre slujba Bisericii darurile primite de la ei, de la Dumnezeu, este cu atât mai mare. Așadar, cu bună dreptate, Sfântul Sinod al Sfintei Bisericii Ortodoxe a României, prin insuflarea Duhului Sfânt, a ajuns la hotărârea plăcută lui Dumnezeu, de a cinsti martiriul iubitorului de Hristos și evlaviosului Constantin Brâncoveanu și al celor patru fii ai săi, Constantin Ștefan Radu și Matei, împreună cu care, fiind întemnițat și chinuit pentru a-și părăsi strămo credință, acesta a rămas credincios până la moarte și a primit răbdător moartea martirică prin decapitare, Împreună cu fi și cu însoțitorii săi. Moartea sa mucenicească a reprezentat pecetluirea adevăratei dragoste pentru Hristos și pentru Biserica Ortodoxă, pe care a sprijinit-o cu mărinimie prin nenumărate daruri și binefaceri, printre care se numără zidirea de biserici, mănăstiri și paraclise, atât în România și în Sfântul Munte Atos, cât și în Constantinopol, cum ar fi Biserica Sfântului Nicolae din Galata și Biserica Sfânta Mucenițe Paraschevit din Picridion, întărirea prin orice mijloace a credinței creștine în vremuri dificile și a apărarea a drept credinciosului popor al lui Dumnezeu. Urmând inițiativei vredice de laudă și bineplăcute lui Dumnezeu a predecesorului preafericirii voastre, a de pomenire Patriarhul Teoctist al României cu privire la Sfinții Martiri Brâncoveni, ați hotărât în sinod ca, la împlinirea a 300 de ani de la martiriul lor, care a avut loc la Constantinopol în data de 15 august 1714, să consacrați anul în curs 2014 ca an omagial al Sfinților Martiri Brâncoveni evidențiind viața și statornicia credinței lor ca model pentru întreaga turmă drept credincioasă a Sfintei Biserici a României. Răspunzând cu multă bucurie cererii frățești îndreptate smereniei noastre de a trimite un reprezentant al Patriarhiei Cumenice la manifestările festive organizate în cinstea Sfinților Martiri Brâncoveni, în perioada 14-17 august 2014, prin intermediul înalpreasfințitului părinte Grigorie, arhiepiscop de Fiatira și Marea Britanie, iubitul nostru frate în Hristos și coliturghisitor, care va transmite și scrisoarea noastră patriarhală de felicitare, ne exprimăm marea bucurie, atâta noastră personal, cât și a Sfintei Biserice a Constantinopolului, ai cărei fii duhovnicești au fost cinstiții martirii brâncoveni în ceea ce privește promovarea personalităților acestor sfinți bărbați, în special a lui Constantin Brâncoveanu, care a avut o legătură strânsă cu scaunul nostru patriarhal și cu vrednicii de pomenire predecesorii ai noștrii patriarchie-ecumenici, Calinica al doilea, Dionisia al patrulea și Calinica al treilea, care l-au apreciat, primul conlucrând cu acesta la reclădirea Sfintelor locașuri, al doilea fiind cel care l-a uns ca domn al țării românești în anul 1688, iar al treilea fiind cel care a alcătuit un canon liturgic în cinstea lui Συγχέροντες εαυτούς και αλλήλους επί τη ευσίμω ταύτη ή της συνιστά αρίστην αφορμήν ενισχύσεως της πίστεως του ευσεβούς πληρώματος αμφωτέρων των Αγιωτάτων Εκκλησιών ημών και συνθήξεως έτη περαιτέρω των αδερφικών ημών δεσμών διαπρεσβιών του Αγίου Κωνσταντίνου Πρακοβάνομ και το συναυτό όν η χάρης ευχόμεθα όπως σκέπει τον ευσεβή Ρουμανικών λαών περιπτυσόμεθα και αύτις ημάς φιλήματι αδελφικό, και διατελούμε με τ' αγάπης εν κυρίω πολλής και τιμής εξδιασμένης. Ιουλίου 20-2014 της η μετέρας, σεβασμίας μακαριότητος αγαπητός εν Χριστού αδερφός o Constantinopoleus Bartolomeus. Felicitându-vă sau felicitându-ne unii pe alții cu ocazia acestei cinstite sărbători, care reprezintă cel mai bun motiv de întărirea credinței pliromei binecinstitoare a ambelor sfinte biserici ale noastre și de consolidarea legăturilor noastre frățești și pentru mai departe prin rugăciunile Sfântului Constantin Brâncoveanu și ale celor împreună cu el, al căror har ne rugăm să acopere binecredinciosul popor român, vă îmbrățișăm iarăși cu sărutare frățească și rămânem cu multe dragoste într-un Domnul și cu aleasă cinstire al preafericirii voastre, iubit frate, într Hristos, Bartolomeu, Patriarhul Constant Ecumenic al Constantinopolului. Mulțumim în al preasfințitului Părinte Arhiepiscop Grigore pentru acest frumos și dens, teologic vorbind, mesaj al sanctității sale Bartolomeu, patriarhul Constantinopolului, patriarhul cetății în care a fost martirizat Sfântul Domnitor Constantin Brâncoveanu împreună cu cei patru viei săi și cu Sfânt Niculeanache. Această Scrisoare, mesaj, ne-a arătat că unul dintre patriarhii ecumenici a fost cel care l-a uns domn pe Constantin Brâncoveanu în data de 29 octombrie 1688 în actuala catedrală patriarhală fiind împărat Constantin Celena din București. Vă rugăm să transmiteți sanctității sale, prețuirea noastră, respectul nostru și mulțumirea noastră pentru acest mesaj. Să zicem toți din sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem... Ieri Panokrator, Teos, o Nimon, eu mea făsui păcuzom, carei som. nu este de pre noi, Dumnezeule, după mare pămâre ta că nu neci auzi ne nema nu Go! No.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 pentru -un alt preasfințiții părinți arhiepiscopi pentru preasfințiții părinți episcopi episcopi vicari și arherei vicari împreună slujitori la această sfântă liturgie pentru sănătatea și mântuirea lor Binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașuri și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos voastre pentru sănătatea și mântuirea lor. <fie> Noștri, monah, preoți, diac, un diac, un monah și noștri, iar monachi preoți, iar diaconi, și monahi și pentru toți frații noștri cei intru Cristo pentru fericirea și purura pomeniților ai acestui sfânt locaș și pentru cei mai înainte adormiți părinți și frații ai noștri drepți slăvitori creștini care o aici și pentru pentru umilea, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu. Enoriași ctitori și, și binefăgători acestui sfânt local, pentru câtitorii, binefăcătorii și miluitorii catedrale, mântuirea neamului, și pentru toți ziditorii și lucrătorii ce s în stănesc pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul που και καλλιεργούν τον εν το και πανσέπτον αυτούτο κοπιών τον, ψαλών τον και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου και πλούσιον Aștept ale dac, aș muqaregh, mertichardă, șeindă de de baza, voilen. Că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțămă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și pururea și în fecii vecilor. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Avem, ne miluiește! Să fără miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Avem, ne miluiește! Înțelepciul Ca substăpânirea Ta, totdeauna fiind păziți, e slavă să-nălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. We have passed the Să Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului și Patriarh Ecumenic pe preafericit Patriarh Teodor al Alexandrei Ioan al Antiochei Teofil al Erusalimului Chiril al Rusiei Irineu al Serbiei Neofit al Bulgarii, Ilie al Georgiei, Pentru stătătorii Sfintelor Biserice Autocefale, surori Risostom al Ciprului Ieronim al Sava al Poloniei, Anastasia al Albaniei și pe toți în al preasfințiții și preasfințiții părinți, erarhi împreună slujitori cu noi la această sfântă și dumnezească liturghie și pe toți erarhi membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o sa. caul popor român de pretutindeni pe conducătorii țeriloase pe mai mare orașilor și satelor, și armata cea iubitoare de Hristos să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o părăție <fie> așa episcopul, cu Bucureștiu che patriarh cum România zânir και παντών των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και βρισκομένων εν πόλη, τη πόλη χώρα τα αυτή και παντών ημών μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη αυτού πάντοτε νυν και αή και αιώνας, των αιώνων. Amin. Arhieria voastră să opomenească Domnul Dumnezeu într-o părăția sa, totdeauna, acum și pururea, și-n vecii vecilor. Amin. Să într-o fericire, patriar, i României, Mironico, Iustinian, Iustin și Teoptist, și pe toți mitropoliții românești, cu toți neamul lor ce l-a dormit, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Hai! Pe și pururi apomeniți, ctitorii acestei sfinte bizerici, pe alți scritori, militori, și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe toți eroi ostași și luptători români din toate timpurile, și din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și închisori pentru apărarea patrui și a credinței strămoșești ortodoxe, pentru reîntregirea neamului și libertatea poporului român, Să-i pomenească Domnul Dumnezeu într un împărăția sa. Amin! cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moș, părinți, frațurori, Și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, Să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.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 și vecii vecilor. Vinem rugăciunea noastră, Domnului. Doamne rog, în gloria mea. Pentru cinstitele date, tot ce sunt poste înainte, Domnului, să ne rugăm. Libertă, tu ai iu-i cu totul. Și ton, ne-tapiște-o, Sevolavia, și foaul deu, ești ondo-n-an autociriu. Dăi, miroia, ia, ia, Andi la sunelei, sun și diafilaxon, e maso, te ia, ia, ia, ia, ti ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, de la Domnul să cei no. Înger de pace, credincios, călăuzitor, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem da, Domne. milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem da, Domne. cele şi de flus sufletelor noastre ci pace lumii de la Domnule Săcere. Unii poli ponhronon di Zoi Simon e Emetania ectelese telese, arată chiriu e Și si creștine vieții noastre fără durere ne înfruntat în pace, și si răspuns bun la am judecată. A Lui Hristos să cere. Ziua toată desăvârșită, sunt în pace și fără de păcate, de la Dumnezeu să cerem. Înger de pace că îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să ceră. Milă și iertare. De păcatele și greșelile noastre, de la domnul să cerem Să le bune și de folos sufletelor noastre, și pace în lumii, de la domnul să cerem. ni polipon chron on di zo simon eni rini ke meta ni klese a tukiri woeti some Celol tolemi vieci noastre în pace și după coința să vă și De la domnul este să ce. creștinesc, vieții noastre fără durere ne în pace και ρασπούς μπολάν φρικώσαι τώρα ζουδεκάτα αλλού η Χριστός ατσέβαιμ. ΑΜΑΜΕΜΕΜΕΜ Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινήσιμον Θεοτόκου κι αϊ Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώ μεθά. și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu. Fiului Tău cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață, făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. face tuturor. Ca într-un gând să mă răturisi. și le ușile cu înțelepciune să luăm. Amin. Cred în Dumnezeu, Tatăl a toți făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și în drumul Domnului Isus Hristos, lui Dumnezeu,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 și din Maria Fecioara, și s-a făcut om, și s-a răstignit pentru noi în zilele lui pila, Pilat, a pătimit și s-a îngropat, și a înviat a treia zi după Scripturi, și s-a înățat la ceruri și șate de-a dreapta Tatălui, și iarăși va să vină cu slavă, să judece vii și morții, a căruia împărăție nu va avea sfârșit și Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, celă ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a prin proroci. Într-una sfântă, stovornicească și apostolească Biserică, mărturisesc cu botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților,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 Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Și cu toți. Să avem inimile. Doamne, părere, Domnul, Să mulțumim, Domnul, She Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi pe iertarea păcatelor. Amin. dintr-o acesta toți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 Te daru ce se bușe naintea. Podul aceasta un truc al Hristosului tău. A ce este imposibil, acesta, a sânge al lui în Am De du meze ei i pomenește, Doamne, pe Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarh Vrecumenic al Constantinopolului, pe toți întâi Bisericilor Ortodoxe și surori, pe toți prea Sfinți și preasfințiții, ierarhi împreună slujitor cu noi la această Sfântă Liturghie, pe întreg Episcopatul Ortodox, pe care îl dărește Sfintelor tali Bisericii în pace, întreg, Sfinți sănătos, Îndelungat în zile, drept, învață în cuvântul adevărului tău.